Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tirama nazioarteko politika azartzeko garaia argu saioan sa gurean da Naziorteko aditua, txente, errekondok, aix egunon. Bai, egunon. Bueno, txente, e, gauza asko pasadirazkeneko egunotan, guazen pixkan-pixkan ordenatzea, e, venezuelan gaur e, ezin du egon e, bere posesio edo karguartzean. Hori da, hori da. Azkenia, ba bueno, ja atzo edoren egun bertan, e, ofizialki egin izan egoera hori, bere osasun egoeraren arabera ezin izango dura Chavezek e, fisikoki egon e benezulan bertan, oendik labanan egongo da, eta horren arabera, ba berriro ikusiko dugu garaibateko gidoi bat, eh? Gidoi hori errepikatzen da, baineta berriro, eta ematen dula, badaudela eh, agente edo aktore desberdinak, ba, gidoi batekin aspalditik eh, bere maikainian bultzatzen edo jartzen, eh? dagola ofentsiba mediatiko bat, izugarrizko ofentsiba mediatikoa ni esango nuke gainera, geien bat estatu espainoletik han baukagu prisa taldeko taldeek ba, inungo orekari gabeko e, analisiak eta tertuliak egiten danak dira eh kontra edo movimiento movimiento kontrako en contra e, nik esango nuke apologia hasi golpista baten aurrean gaudela e, gogoratzen baldin badira nola orain dela urte batzuk egon egonsan e, estatu kolpe bat, eta zenolako ondorioak, zenolako jarrerak e, aipatutako e, aktoren aldetik, bauain ematen dula errepikatzen dala. Eta hemen interpretazio asko sortzena biderela, ba, txabezen esina horren inguruan. Ez? E, legearen arabera, ba, ematen dula, m, aukera asko daudela hori ondo bideratzeko, baina oso bitxia esan dudan bezala da e, oposizioaren aldetik, zenolako jarrerak, zenolako nahiak, ez? E, hauek oain sasi demokrata hauek e, aipatzen dute behin eta berri do ezin ba, e, e, e, egon horrek ematen jola m, ba, aukera berri doa uteskundeak e, egiteko, baina izkutatzen dute venezuelako, benetasko e, realitatea. Eza jain beste Mogimendu Bolibianen oren, e, lorpenak, e, izkutatzen dute ere, ba, bueno, nola txabezen garaipena ba, diferentzia nahiko importantea izan, importantearekin izantzala, eta oain haste e, batzuk egon ziren beste uste eskunde bai e, eskualdekoak edo probintziakoak eta ere mugimendu Bolibianaren gaipa izugararri izanzala ez. Bere se, segurazke hasiko dira e, notiziak eta berri fatsuak eta e, e, pitxin bat, gaizke bideratuak, aipatuko dituzte seguraski, Txabezen Txabe, e, txabe desagertzen baldin bada, banorre izango zan bere ordezkoa naiz, eta Txabezek aipatu iaiaia ia ia izen eta proposamen zehatz bat, eta hasiko dira ba, bueno, senolako tirabirak, senolako banaketak ematenari direla mugimendu Bolibaren barnean, eta barretabarre, segia da, erronka bat izango dala, ematen e, bada, estenatoki hori, Txabezen desagertzen baldin bada, estenatoki politiko horretatik, eta e, leia desberdina sortuko dira, baina nire ustez momentu honetan mugimendu bolivaren egoera oso oso tinkua dala, barne mailan tirabirak egon arren ematen dula ere ba, gauza kondo bideratuta daudela eta txabezen hitzak berreskuratu behar ditugu, ez? egia da bere ordezkoa, komatxotartean izendatuta dagoela, edo aipatuta dagoela, baina horrekin batera, xabezen eitzetan entzun genuen bezala, esaten zuen, ba, herriaren bolontarearekin kontatu behar zala, eta herriaren poderea ere izugarria izan behar zala, ba, aurrera egiteko mugimendu buligarioren lorpenekin. Mm -hmm. Bueno, e, India eta Pakistanen arteko gatazka hartuko dugu, badirudi katxe berriz ere e, polemika gunea dela. Bai, berriro ere polimi, polimika gune eta baita ere aitzak igune nukenik, ez? E, askotan, ba, bai Pakistanen eta Indian arasoak sortzen direnean, edo barne arasoak sortzen direneak ba, bai batzuek eta bestek erabiltzen dute Kasmirreko egoera, bai atentzioa desbidiratzeko, edo gune mediatikoa bihurtzeko eh, gureko gatazka, ez? E, bitxia da, bain eta berriro, bai Indiako buruzagiek eta baita ere Pakistan bilsent dute egoera hori, baino inolaz ere ez dute aipatzen zein dan benetazko Kashmir herri eh, Kashmir naia, ez eh, aspalditikan ere emandan borroka mota desberdinak. Egia da, eh, garei batean borroka hau, oso aurrerakoia, oso progresista zala eh, gustiz laikoa eta 80garren eh, hamarkadetik aurrera ba giro estrategiko bat emantzanan. Nik esango nuke ere Pakistanetik, baino baita ere Indiatik bultzatutako giro bat izan eta erresistentzia eh, Kashmir E, bihortu zan gehien bat ba, talde islamiarraren inguruko e, taldeak, ez eta horrek ere balintzatu du ze, zearo ba, kasmirreko errealitatea gehien bat mendebaldeko komunikabidetan. eta e, berriro ere ba ikusten dugu zenolako nahiak daude, bai, India eta bai, Pakistanen aldetik, eta nola ba, bueno, holako eraso puntualak, holako enfrontamentu puntualak, askotan ematen dula, ba, berriroakian gaudela e, guda baten aurrean, ez? nik ez deute, uste, momentu honetan e, holako izango denik, e, gainera azken e, hilabetetan, ba, akordio eta aurrera pousu oso importanteak eman dira e, India eta Pakistanen artean, hori bai, beti ahazten zein den e, Kashmiraren naia ez, hauek e, ailegatzen diren akordio tarra inolas ez dute inungo interesik jartzen ba Kashmiraren eh, voluntatea errespetatzeko eh, eta eh, nik eh, aipatuko nuke holako gausak ematen direnean ba bai bi estatuko E, barneko indarrebaktorei importanteak izango dira mugitzen direnak o, olako gauzak baldintzatzeko eta, eta olako gauzak ere ba, mai gainen jartzeko. Mm -hmm. Estatu Batuetarakoaz, e, Obamak e, bi ize napen e, bueno, polemiko edo e, egin ditu, e, Ziako eta e, bueno, segurtasun e, bueno, gaur eo mengo defentsa ministroa eta biak errepublikarrak. Bai hai, bueno, eh, bichia da nike zango nuke, eh, o oain askok eta askok sorpresa hartzea olako izendapenekin, ez? E, aurreko lau urtetan ere e, gogoratu gartela, obamare e, laguntza taldeak edo administrazio inguruko talde nagusiak, ba askok eta askok e, funtzionario askok eta askok, siren e, bus garaiko funtzionario berdiniak, ez? Hau da, errepublikanoak eta errepublikanoak anera oso markatuak, ez? E, Obamaz da izan gai e, izen asko aldatzeko, pertsona asko aldatzeko, bere kanpoko politika, holako taldeen neskutan egon da gerostik, ez? Eta momentu honetan, bauza bera, ez? ikusten ditugu zenolako izendapenak, errepublikanoak, hombre, eh, honek ere esaten digu zenolako bitxikeriak ematen dira estatu batuetako politikan, ez? Barne politikan azken finean, hemen lehia bakarra izaten dela normalian eh, hautezkunden momentuan, baino gero bai demokratak eta bai errepublikanoak eh, izaten dira oso antzekoak, mantentzen dituzten eh, jarrerak oso oso antzekoak, eta, bueno, hemen adibide oso sehatza, eh, ze posible dala eh, errepublikanoak egotia olako kargok, nik esango nuke kargu oso estrategikoki, oso importanteak uh -huh. eta pisuzko karguak, eh. Eta, bueno, eh, dena denez, baita ere, zenolako bitxikeri bezela, zenolako kanpaina jarri dala martxan Ba, edo efentsaren e, buru berri honen kontra, esaten ez, dutela ez dala Israelen aldeko errepublikan bat, bere jarreda iran edekiko ere nahiko haula omen dela, hau da, betiko alkoiak daudela, haien aurpegia edo haien urratzak markatzen azirazik, eta bueno, dena denez niko izango nuke augustiz, ba mediatikoki kokatuko nukenik eta ez hainbeste benetazko deferentziak edo benetazko e, alazoak. Komunikabidazkok diote bintzat hori izan dela, edo izan da penori izan dela Guantánamo behin betiko isteko. Bueno, e, gogoratu, no, bueno, gogoratu gogoratuko dugu nola Obamak ere e, irabazi zuenean hori dela urte gauza bere esan zuela, bere e, izendapena lortuz gero lehenengu urratza, lehenengu jabetean, gainera esan zuen, gogoratzen da ba, izuain, guantanomo itxiko zala, ez? Oain gauza bere esaten dula. Hombre, egia da, e, urrengo bihurteta gauza asko, lotuta dauden gauza guztioiek, ba, pisua handiko errealitate bat izango dala kanpoko politika, ez? Gogoratu berdala, 2008 garren urtea la muga, e, Afganistanetik ateratzeko, ikusten dela horrek emango e, digu ere, e, zonalde horretan ba, egoera berri bat, eta esten atoki oso, oso komplexu bat, e, gero dago iran inguruko presioiak eta negoziak etak, babagola ere, irralen pisua e, ekialde horrilean, ez da, ez da kasualitatea, ez, baita ere, gainera irralen hogeita e, bian, haute ditugu, eta ez da kasualitatea esaten duan bezala, ba, hango, hango mugimenduak azken aste hauetan, ba, piskat ere baldintzatzeko Obamaren izendapenak. Ez? Bere, bueno, mm, zuk esan duzun bezala oa indik ere E, gauzak, urrengu jabetetan, oso markatutak egongo direla e, esparru honetan, kanpo politika honetan, eta olako izendapenekin ni uste, eto, hamarin nahi izan dela ba, aliantza taktiko batzuk e, lortu errepublikano batzuekin eta pixkat ere iguala, desbidiratu hemen ere atentzioa, ez, hemen egoera ekonomikoa da importantena, estatu batuetako erritar askoentzat eta ba, bueno, olako mugimenduak, ba, gian, ez dakit hainbeste estatu batuetan, baino bai, e, kanpoi begira, ba, atención a va ba, desbideratzen dela mm -hmm. ez bat. Bueno, eta estatu batuekin amaitzeko daueneko, bueno, bilera bat egin du Obamak, e, bueno, er Rifleko kidekin, asoziazio horrekin? Bai, horrekin, eta, bueno, ematen dula lehendakari ordea, zidalaia, joen biden mugimenduak egiten, e, bilerak egiten e, ba, piskat e, neurri berri batzuk maigainan jartzeko, ez? E, Balaola ere, kanpaina berri bat ba, garaibateko senadorren eskutan jarrita atentatu bat jaso zuena, emakume horrek eta, bueno, baino dena denez, hemen, bitxikiri bezala ere E, gaur bitxikeri eguna, besela da, eta gai. E, ikusten dela, e, bitxea da, hemen gaude hitz egiten gaten bat hori, ez, armen kontrola, baino inolaz ere, e, debekazioak, edo la, ez pixkat, e, transazio ekonomikoen inguruan, eta e, lortzeko baimenak, eta olako neurri berri bat, nik esango nuke neurri nahiko aulak, ez, eta horren ondoan ere kokatu garritugu, nola dibide estesan, estesan, tehasen eta beste estatuetan martxa jarriagari dire askegun hauetan beste kanpaina motak, eh eta da e, irakaskuntza mailan adibidez irakasle asko eta asko eskatzen adibidea ikastaroak armak erabiltzeko. Haiek esaten dute ikasleak defendatzeko, baina bueno, orain arte ikusi dugu nolako neurrarekin ondorioak zeinitzu izan diren, ez berez nik esango nuke pixkat e, Obamaren aurpegia garbitzeko ikusita zegertatu zan, oindela gutxi e, ango zarraskiarekin eta baino besterik ez interes asko daude, interes hori lobienak e, empresarioak e, armen salmentak ibiltzen diren ba, guztiek han e, ere izango dituztena interesak eta horrek balintzatuko du gauza guztioiek mm -hmm. ja. Bueno, Txina e, eta Japon, badirudi di egora lasaitu, egin zela baino azkeneko egun otan berriz ere pilpilean jarri den eh, kontu batekin guaz. Eta hemen ere beste tonika bat, es, beste tonika bat, eh urrengo ilabetetan ikusita, ba, bueno, e, alde batetik Japongo hauteskundiak eta gero, ba, e, izendapenekin eta poterean berriro egondi, egongo direnekin, ba mantentuko den jarrera, ez bakarrik txinarekiko, hemen eh? berriro historia e, berri dasten ari dala eta e, denokogoratzen dugu bigarren gerraren mundialean zen holako sarraskiak egin egon ziren Asia zonalde hortan eta e, jep, ejerzito niponaren eskutik egindako asko eta asko, kez. Eta zauriako haindik itxigabe daudela uh -huh. e, gainera ez bakarrik ez direla izten, holako e, adirazpenekin eta holako jarrerarekin e, ba, ematen dula berriro irikitzen direla beste zauri mota asko eta asko kez, ba, gauza bera ikusiko dugu Japon arteko el, e, historiaren interpretazioekin eta barreta barretabarrez. Eta ba, bueno, e, hemen ere ez dakiguse punturaino mm, ikusiko dugu ere estatu batuetako eskuak aginda momentu honetan Japonia e, estrategikoki e, aliatu preziatuena da zonalde horretan denodakigu Washingtonetik aspalditik begirada jarrita dago la Pazifiko edo Asia zonalde hortan eta ba pizkat kontrapeso edo aurre egiteko txinarearen poderioari ba Japonia e, e, ba, izango dala pieza importantenetariko bat hau ba, plan o, guztioiek aurrera ateratzeko. Bere, ba, bueno, e, urrengo hilabetetan berriro ere e, olako mugimenduak emango dira eta baita ere, astu gabe, ematen diren momentuan ere, txinan e, generazio berri bat poterean haiegatzen ari dela, a, pasaren azaroan kongresuan ikusi zen ja izendapen ofizialak, baina martxoan da data importantenetariko bat ba, ofizial egiteko edo argazkirako ba, aldaketa hoiek sakonduko direla es aldaketa izenekin eta olakoak eta justu momentu honetan olako presioiako olakoa dirazpenak japonen eskutik agatzen direnean ba, horrek ere ba, nik esango nuke ba, interes okulto edo zasi okulto horrekin lotu behar dugula uhum. bueno e, bikoreak aipatuko ditugu ego eta ipar e, iparkoreak e, ba, bueno, satelitea antzeko bat jaurttiki zuen e, bueno, gainontzeko estatuak esan zuten hori misilla zela eta badi Di, ego Koreak ere horrelako zerbait egingo duela edo prest duela Bai, bueno, han berriro dialektikoki leia oso estua han interesak ere izugarriak. Hemen ere estatu batuak okatzen dela, hemen ego korea eta estatu batuen harteko e, loturak oso, oso adirazgarriak direla. Eta e, hemen ere, ba, bueno, e, eipar koreatik hitz egiten dugunean, ba, ipatutakoa, ez, e, azaro abenduazieran barkatu. E, eman San froga edo misil jaurkik eta horrekin zenolako urrat e, eman da, oso importantea, eh, kuantitatibo eta kualitatiboki eh, esango nukenik. Eta baita ere, gero, eh, urte berri honekin zenolako adierazpenak, zenolako kinuak, ba eh, egokoreako buruzagi berriari, ez eh. egokorea ateratzen dala oen dela denbora gutxi, hauteskunde batzutatik, han ere, ematen dula kontsar batzaileak garailea ateraz gero, ba bere jarrera, edo bere itxiera, eh, areatu, areagotu agotu egin gozala, eh, iparkorearekiko, ematen dala ere, bai mantentzen dula atea irikita itxi gabe, baino eta iriki bere osotasunean, eta haien arteko arremanak, ba, tentsioz e, gune desientez sortuko ditu, ez, ez bakarria e, militarki, baita ere, ba, bueno, e, ekonomikoki edo politikoki, eta horregatik, bai adierazpenak, eta bai horrelako or e, mugimenduak, ba, misilien inguruan, edo sateliten inguruan, edo baita ere, gogoratu berdala, ego korea. E, txion momentuetan, bai, aurrera egaman ditu, bai, mobilizazio edo maniobra militarrak estatu batuarekin batera eta justu iparkorearen muga ondoan, eh, hori ez baldin bada provokazioa, ba bueno, beraz berdala gean gidoi guztiak. Ez, eh? uh -huh. ere, e, penintzula hortan ere, ba bueno, e, arrisku edo araso asko daude, eh, konpondu gabe eta horren arabera batentzioak eta momentu puntualetan ere bai ikusiko ditugu segurazki, ba holako mm, enfrentamendu militarrak, eh? baino beti hori bai, eskala txikietan. Ipar Irlandara goaz, eh, azkeneko egunotan eh bueno, ba pilpilian jarri den eh, aspaldiko beste kontu bat aipatuko dugu ba ikurriñen geuda esan eh, daukago nola lealistak eh, ba, kalera atera direla eh, unionismoren eh, babesarekin eta senolako ba kontraesanak eta senolako krisi identitarioa topatzen dugu olako realitate batean eh salde batetik, batetik ikusten dela mm, prozesutik onea <coughs> gune lealistak edo E, gune gehien bat garei batean paramilitar lehalistaren inguruan mugitzen diren jende asko eta asko ez ditula ikusten ba, ondorio positiboak. E, horrekin batera e, betiko alderdi unionistak e, kudeatzen dute egoera hori eta ez dutela ez da ere babesten sakonki ba, olako komunitatearen olako e, individuak edo olako e, pertsonaiak. Eta horrekin batera ba, bueno, kontra esanak betetako kampaña bat, ez? Hauek esaten dutela haiek unionistak direla, nahi dutela mantendu batasuna, eh Britania Hondiekiko, baino ikusten dela eraberean Britania Hondia beruntz datorrela, eh? Eta montatzen dute olako manifestazioak, holako istiloak eskatzen. Ba, 17 egun baino gehi egon berdela, eh unioneak eh Britania Hondiko eh e, instituzio ofizialetan, bat Belfasteko udaletxean, baino esaten duan kontrasan bat, eh Britania osoan ez da olako politika erabiltzen. Britania ondian dira egun zehatzetan e, egoten dala olako olako ikurrinak e, zea, es, patxaretan. Bere e, beste kontra bat e, Britania ondia beruntz datorrela, eskoziarekiko e, loturak ari da, nik esango nuke ere, ba, Britania ondia proiektu politiko haman komun bezela e, egunak, ba, zenbatuak ditu, eta justu momentu honetan, ba, unionistak eta lehalistan iparri esaten dutela, hori dala haien proiektua, ez? Bez, bueno, en segurazki etorkizun naiko bitxia eta naiko konplexua mm -hmm. izango dituzte holako, holako komunitateak ez baldin baute benetan aurre egiten egoerari eta ez baldin baute benetazko aposto egiten esango nuke Irlanda batu baten alde Bueno, eh, azkeneko bigai eh aipatuko ditugu Labur balin badira ere, Bolibiak nazionalizatu egin zuen Iberdrolako eh bueno, filiala eta Argentinako kontua Clarineko eh kontuatzente. Ba, ego Amerikatika olakoa jatzen dira, e, Boliviaren kasuan, ba, repekatzen da, puntu bateraino, Argentinan eman zala, inguruan momentu honetan, iberdolari ere gauza ere egin jote, e, ikusten dela ziren zenolako ba, reakzioak sortzen dira, geinbat irreakzio politikoak, baino gero letratxikia irakurriz gero, ikusten dela e, arrasoia e, hango gobernuaren eskutan dagoela, ez? E, iberdola Boliviaren kasuan ba, martsan, edo, bueno, e, o kontratuak lortuz gero, edo lortu Zeratu horiek lortzeko baldintza batzu, bete behar zituen, gehien bat e Eriti kampo, e, ba, e, sare elektrikoa, e, martxan jarri, ez du bete, e, kontratua, bere, ez, Bolibiako gobernuak, ba, egindu nahi zanda, ba, komatxotatean nazionalizatu, edo, amaitu, e, konzetzi hori, ez? Eta, guain e, dela urt, hilabete e, batzuk, Repsol ekin gertatu sana, ba, gauza bera, ez? Gero, ikusten dela, nola bai Repsol eta Iberrorolak ez dutela, inbeste e, istiluak sortzen, gehien bat, e, aliderazpen politikoak dira e, iztioak sortzen dituztenak, eta hori ere oso adirazgarria izan lehike. ez Eta gero Argentinaren kasuan, ba, bueno, Argentinaren, segurazki, 2001 garren urte guztio hauetan, e, kerrisita tentxio e, nun nahi sortuko direla, e, batzutan, e, izango dala, ba, oso gaipatutako gaiarekin adibidez, esk, klarin eta monopolio mediatiko renkontrako neurriak, e, ba, e, sektore aurera koietik, ba, oso txalotuak izan dira, e, kitzerren Andreñoak hartutako neurriak, baina eraberean ere baditugu baraso ekonomikoak oso importanteak, baditugu ere aliantzak nahiko itxusiak gobernua eta eskumuturreko e, ordezkari desberdinekin, makerri den e, handagoa dibidez, bueno, zaire zen, eta, ba, bueno, horrek sortuko ditu esan duan bezala, ba, kontrasanak eta iztilu desentenun nahi, eta baita ere, seguraski, irakuketak desberdinak eh, leku guzti hoietan. Eh? Uh -huh. Bera, sego Amerikan hauteskundeak aparte, venezuelaen aparte, badaude beste realitateak, eta realitate horiek ere oso markatuak etorriko dira, hurrengo uh -huh. hilabetetan. Malvina, kere horxe daude eta horrek ere emango du, zer eh? berriz ere badirudi di hori eh, pisten ari dela. Ba, txenterrekondona, ziorteko aditua, ez, ez dut denbora gehiago kenduko, hurrengo astean gehiago. Baina esker. Bai, zuei, eh, ondibili. Goyartzun irratian mundu ari nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik.